Vill ni lyssna på en podcast? Det kan bli ganska kul. Kom igen och följ med oss på en tur. I er luk. Vill ni lyssna på en podcast? Det behöver inte vara en podcast. Okej. Okay. Hej. Är du redo, Rasmus? Jag är redo. Du är också redo. Är du här? Redo, redo. Kör igång. Ja. <laughs> lugna dig! Nej, Nej. <laughs> Jag vägrar lugna mig. Hej allihopa och välkomna till dagens eller veckans avsnitt av Nonsenspodden. <här> Okej, fin skärande röststämma. Förlåt ni med här lurar. Kul här i podden. Det här är avsnitt nummer 21. Himla kul och det är jag, Rasmus som vanligt och lilla Linda. L lilla Linda, det är jag då tydligen. Ja. Linda, Linda, Linda. Linda, Linda. Linda, Linda, Linda, Linda, Linda. Linda, Linda. Linda. Okej, okay, Linda. Listen, nu har jag startat timer. okej. Okay. Det finns en låt, en japansk låt som går. Linda, Linda. Linda, Linda. Du har den vi menade. Jag Linda. Jag vi pratade om en annan Linda-låt en annan gång i podden. Det finns så många låtar med mitt namn i. Alla är skrivna till mig. Förra gången pratade jag om Pink's. Ja, nu du. Det var ett tag sedan. Det var ganska länge sedan. Vi har gjort så jävla många poddar nu. Vad är det här? Jävla många poddar. Ja, men alltså om vi tänker oss att de är, de snittar typ 40 minuter, en timme. Vi säger att de är en timme var. Mm. Så finns det nu ute på internet 20 timmar. nonsens. Ja, skit vill jag att säga. För <laughs> det är väl det, det här jävla, vad är det här för podcast egentligen? Och ni ja. som lyssnar på det här, varför gör ni inte någonting bättre här i era liv? Ba, ba, ba. Nej, vi är jättetacksamma för att ni orkar med det här och lyssnar. Det är roligt att det har börjat hända lite kom kommentarer på Facebook. Eller inte Facebook. Det är ingen som kommenterar på Facebook. Nej, Youtube, YouTube. menar du. Ja. Men vi finns på Facebook. Besök oss vi. på Facebook. Vi kramar oss där. Ja, det gör vi. Det finns bild på våra vackra face och våran logga mm. och alla avsnitt. Och annat smått och gott kan dyka upp där också. Ja. som på Twitter. Twitter. Ja, på Twitter, Twitter. ligger vi även upp och berättar när vi ska spela in och när ni kan ställa frågor och sånt chuffräs till oss. För det tycker vi är jävligt roligt. Yes, we do. Så, ja. Ja, det, det har vi fått en gång. Har vi fått en fråga där? En gång har vi fått, fått, fått en fråga. Himla roligt. Himla roligt. Jag har uh, talsvårigheter. Hur mår du idag, min kära vän? Jag mår bra idag. Det gör det? Ja. Det är fantastiskt. Du är väldigt fin. Du har smått en av mina blomsterklansar och har i håret också. Det är mm. klädd i utmärkt. Jag känner mig som en liten prinsessa. Det är det jag brukar göra också när jag dansar omkring som en skogsälva i mitt vardagsrum. Ooh. Det har jag absolut inte gjort. Jag kan säga så mycket som att jag har filmat en videoblogg idag som innefattar en danssekvens. Och är det pretty? Det är allt det jag säger. Och jag fattar inte varför jag ska envisa som att göra dumma jävla saker på internet varenda vecka. Men det är mitt liv. Och <laughs> det, jag tycker det är ganska roligt. Men jag kan inte förstå varför jag tycker det är roligt att göra. Alltså. Att skämma ut mig. Nu gör jag ju inte det i och för sig eftersom alla fattar att, att det är meningen. Men till exempel min, min dans som folk har fått se i överflöd nu känns det som. Ja, du dansar ibland, ja. Och det är alltid samma. För när jag kollade på klippen så jag kollade igenom det nu, jag dansade nu så tänkte jag att jag ska försöka göra olika danssteg. Ja. Men det blir ändå på något magiskt sätt samma danssteg som jag upprepar. Bara det jag kanske rör armarna lite grann. Det är väldigt så här skuttigt och... Ja. Ja, jag vet inte. Du är jag... väldigt bra på att dansa. Ja, du har en speciell dans. Det har jag sett. Jag har varit ute och dansat. eller. Jag vet det, är det är som är så hemskt. Att jag vill aldrig bli av med det Jag får med mig den ut också. När vi går ut och ska festa. Liksom. Och så ska jag dansa där. Och så bara skuttar jag omkring som liksom en liten -kamin, typ. Det är samma när du ska typ. Så här råtsas att du såhär boxar till mig lite och uh. gör du typ de dansstegen när du ska står där och ska boxa typ mm, mm, mm, står du så här, och så gör du typ dina dance moves I was born a dancer what can I say jag är en prima ballerina det har du väl sett it's uh, in my blood it, it's not easily mistaken no it's not och stackars lyssnare. De slipper i alla fall sedan Ja. Om de inte kollar på din kanal på Youtube. Ja. Det kan man göra om man vill. Om man vill göra det. Um, vad har vi gjort som sist? Vi har varit på picknick. Vi har varit på en väldigt trevlig... Ska jag Picknick pick pick har jag varit på. Ficknik vet jag inte vad det är för något. Inte jag heller. vill inte veta. Men det var vi innan regnet kom. I lördags så... Det finns en video på min Youtube-kanal. Och man kan checka ut om man vill. Det är bara en liten tramsig musik... skicka ut? Ja, så är det? Ja. Okej, okay, jag vet inte vad som hänt. man kan kicka in den. Så kanske man säger. Ja. Heter det så? Jaha. Uh -huh. Okej, okay, jag känner mig flamsig idag. Nevermind. mind. Men i alla fall det kan man titta på. För det är vi som vandrar ut i skogen och har en picknick. Och Men det var jättemysigt trots att det var helt grått på himlen. Och... Ja. Sen gick det när jag och började regna, men. Men då gick vi hem till dig i en stund. Ja, och så spelade vi TP istället. Och sådär. Ja. Och tydligen den. Äh, det var den femte i lördags, nu är det, det mm -hmm. Och då var det tydligen, tror jag, om jag inte tittade på fel dag, eh, eh, så var det den internationella brädspelsdagen då. Oj! Så då är ju väldigt tajmar då. Väldigt bra då, ja. Helt omedvetet. Och vi spelade ju även ett jättegammalt tp som jag har här hemma som en bekant till mamma typ gav mig en gång. För att han bara, nu jag vill inte ha det gamla spelet. Och det är jätte, jättegamla frågor liksom. Åh oh, ja, det är jag tydligt. Vad kan man säga att det är? Men det är verkligen så här nämn en brittisk eh, fotbollsspel. Eller så här, vem... Mm. Ja, så ska det vara någon brittisk fotbollsspelare typ. Och så måste man tänka så här på att spelet är jättegammalt om man inte har någon aning. Ja, så alltså jag går inte att säga David Beckham inte. för att det, är, han är lite för ung för det. Ja, men precis. Han spelade inte ens fotboll när det spelet gjordes liksom. Mm. Nej, men det är ju lite svårt. Ja, men um, det gick bra. Jag vann väl? Ja, men du gjorde det. Ja, det gjorde jag. Just det, jag vann. Men jag vann inte på Finst i sjön, så hur spelade också? Nej, det gjorde jag. Det gjorde du? Det gjorde jag. We are the winners. Yay! High five. Um, ja. Ja. Då kände jag mig smart. Kan man göra det? För du har studerat frågorna innan. Nej, det är för att jag är så fruktansvärt allmänbildad. Nej, men jag tycker det är jätteroligt med frågespel. Ja, det är det. För att man får tänka lite och så lär man sig någonting hela tiden. Jag är sämre på så här strategispel. Typ, typ, äh, typ här. schack. Ja, men det kan jag inte. Men du är så här. vad heter det med tågen? Ticket ride. Ticket ride, typ. Och sådana spel. Jag har aldrig spelat ticket ride. Har du inte? Nej. Just det, vi har bara tänkt spela det tusen gånger. Men... Ja, och så har de spelat utan mig också en gång. Ja, no. jag var med. just det. Men det får vi spela någon gång. Men jag är ganska dålig på så. För att jag har inte tålamod. Och det tar lång tid för mig att fatta. Och sådana här typ spel... kortspel av olika slag. B både med vanliga spelkort och sådana här speciella kort där man ska göra olika vet du det? Uh... Typ Uno. Det kan jag faktiskt. Det kan du. Ja, Men inte så här du vet, vad kan det heter? Vad är det det heter? Man har massa bönor typ. Bönor? Ja, bin... bin Binanza eller någonting sånt. Jag vet inte. Bonanza, jag vet inte vad det heter. Min, ja, mamma, har har varit, åt mig. min mamma har ett roligt kortspel som heter Sett. här mm, är det för något. Man ska man får ha lite kort och ska man samla på Sett av kort. Ja. och Det kan vara att antingen ska alla vara exakt likadana- eller så, ska alla, eller så ska det vara, det ska vara liksom sett i form av mönster av något slag. Uh -huh. Antingen kan det vara liksom att det är ett, det har, antingen en, två eller tre symboler på varje kort och så, det all, och så finns det tre olika färger tror jag. Uh -huh. Och tre olika mönster på de här symbolerna. Det är det med? nu Ja, you lost me already. Ja, det är i alla fall. Man ska kunna para ihop dem på olika sätt. Och de får inte sticka ut på något vis från varandra eller var sett får inte man ska bilda sätt helt enkelt för det får inte vara sett på mer än ett sett sett sett sett sett har man sett ja. Nej men förlåt jag sa att te i halsen Åh, <skratt> oh, gud vad mysigt Ja. Mm. Svälj inte te liksom fel det är dumt då har man inte svalt det då har man inhalerat det. Inhalera inte te barn. Det kan sluta illa. Vad har katten på tag. Vänta, hon gör ljud. Jag ska springa och... Sammantan, ge mig den där. <skratt> Det är så, så mycket. Och en linda. Två lindor. En Okej, jag är lindor. tillbaka. Hon hade fått tag på ett hårspänne. Aha. Som jag brukar ha när jag typ plattar håret och sådär. Och sätter upp håret i sektioner sektioner. Ja men precis för att äh, man inte ska platta allting på samma gång. Det är ointressant och inte innehåll för en podcast. Förlåt mig. Förlåt mig. Äh, vad har mer hänt sen sist? I våra liv. I våra liv. Abba har åkt hem idag. Abba har åkt hem idag. Han åkte hem idag. Så att det är därför jag han inte med den här gången. Nej, inte den här gången. Och inte säkert inte på några gånger mm. framöver. För han bor ju en bit bort. Han bor ju en bit bort. Det gör han ju. Men han är väl hemma någon gång efter tio ikväll, tror jag. Och idag spelar vi in detta på en måndag. Ja. Den podden kommer att bli ut på torsdag. Ja, något sånt. Ja. Så ni lyssnar på det på en torsdag, för den gången har vi framförhållning. Ja. För en gångs skull. Så kan det vara. Ja, så kan det vara. Vad, vad, kan, vad, vad tänkte jag säga? Just det, jag tänkte prata om de här roliga... Youtube-klippen som jag har hittat på senaste tiden, som säkert alla andra vet vad det är, men jag vill ändå tipsa om det. Och det är Kid Snippets heter Helt de. Mm. Och det är alltså barn som får berätta en historia och sen så är det vuxna som spelar upp det som en sketch liksom, och så dubbar mm. man på barnrösterna. Så att det blir väldigt roliga grejer. Jag kan rekommendera Band Practice och för Blind Date heter den. Ja just det, den såg vi dag. De var väldigt, väldigt roliga. Mm. Det blir så knasigt mm. när man hör de vuxna. För prata första pratar med barnrösterna. Och sen säga sådana konstiga saker. Ja, det, men det, de var gulliga på ett sätt. De jag. är jättegulliga, så det länkar vi till. Länkar till dig, ja. Ska vi skriva det ja. i blocket? Ja, tack. jag Du hade din kopp på mitt block. Mm. För annars glömmer vi att länka och det blir ju inte så bra. Nej det blir det verkligen inte. Det kan bli tokigt om du glömmer saker du har lovat. Ja jag vet. Vi har varit dåliga på länkar länka men förra veckan så hade jag skrivit upp alla länkar och hade dem länkade och klara. Men ja. vad var det jag tänkte på mer? Jag... Vad är det med kattskrälet? Du, en, enligt min vetskap så har jag aldrig någon koll på vad det är men det är Nej men så fort man ska börja göra någonting hon gömmer <laughs> ta en bild på henne. Ska ta en bild på henne? Åh herregud, ja. Clementine kan jag ta en bild på dig härifrån så hör de i podden jag säger Ja det tror jag. Och så är det vixt på och shoot åh det är som två ögon som sticker ut under vattnet. Och det är fantastiskt. Vi klipper in den här bilden i, i videon så att ja. ni kan se den. Klasserar. Det blir fantastiskt. Men, gud. Ja, det är ingen bra bild Men så långt ifrån Om gick och grejer. Men. Nej, det, men det blir någonting så att ni vet vad vi snackar om. Men så fort, alltså, det är som att hon bara vill vara med på allting. För så förut filmade jag, hon hade legat och typ, sovit i vardagsrummet, mm. så skulle jag börja filma en vlogg och så fort jag sätter igång kameran så börjar hon springa omkring i rummet som en idiot och typ så här krafsa på grejer och typ och så här klösa, sina klor på grejer och jama och verkligen så här göra grejer som bara ge mig uppmärksamhet inte den där kameran jag ska vara med. Ja, <här> oh, <man är> ni <här> ah, är ju Det är hon som ligger bakom mina kameror mina kameror mina videos egentligen så att det är ja, så är det ju. Så är det ju. Jag läste en rolig grej. Eh, Oscar, var en kompis, eh, länkade någonting på Facebook. Det tror jag var han i alla fall. Häromdagen. Det var om någon amerikansk man, tror jag kan minnas fel, som eh, vill bli begravd i en eh, majonnäsburk. Eh... Jag har försökt tydligen få detta att gå igenom. Jag vet inte hur det var. Men för att han älskar majonnäs, han har det på allting, bland annat på banansmörgåsar, sa han. Jag vet inte ens vad det är. Det låter bara väldigt konstigt. Men han vill i alla fall bli begravd i en majonnäsburk. För att han ha. älskar majonnäs så mycket. Och då är min fråga till dig, Rasmus. Vad skulle du vilja bli begravd i? Oj. Jag pratade med Abbe om det här igår, tror jag. Det var. Vad du ville bli begravd i? Nej, men det var för att vi så på Vänner. Och så mm. säger Ross pappa att han vill bli begravd i havet eller sådär. Just det. Ja. Och då sa jag så här på skoj: Åh, oh, jag skulle vilja bli begravd i ett moln. I ett moln, Det var inte. Vad gör hon? Katten bet mig i benet, kom hit. åh. Oh. Hon vill bara leka och ha uppmärksamhet som sagt. Men i ett mål, nu tänker du då? Nej, jag tänkte inte så mycket. Jag bara så jag sa det sen, det kanske blir svårt att uh, få till. Men uh, ni låter kan ju lägga med en kista full med marshmallows eller någonting så är det ju gjort. Åh, oh, det låter ju faktiskt fint. Jag vet inte vad jag skulle vilja bli begravd i. Jag hade tänkt så mycket mer än att jag frågade dig. Men jag skulle nog vilja bli begravd i... I... Gud vad svårt för man blir bara begravd en gång. Du vill bli begravd under direkt av en vlogg. En livestream. Jag ska livestreama min begravning. Fast det säger ju inte vad jag vill bli begravd i. Men jag skulle vilja bli begravd i typ. En. Jag inte, Jag kommer inte på någonting bra. så Nutella burk tänkte jag först. Men jag ja. äter inte så mycket nutella. Jordnötssmör. En jordnötssmörburk. Mm. Där har vi det. Då kan ju inte Erik följa med dig i alla fall. Eller för sig han redan dör då, så att då. Då spelar inte allergi någon roll. Nej. Borde det inte göra. <skratt> Jobbigt i sådana fall. You never know. Det är inte lätt. Did you ever know? To my hero. I am! Oh my god, that's so nice of you to say, <laughs> darling! Mm. Det var så konstiga låtar på järnan ibland. På tala om låtar. Ska vi, ska vi, ska vi, ska vi köra? Ska vi köra? Ska, ska vi, vi köra? Ska vi gör det nu? Woop. Bum, ba, bum, bum, bum, bum, bum, bum, challenge! Ja! Alltså en humming-challenge tänkte vi testa och göra i podden den här gången. Pod, pod. Vi har lekt så himla mycket heads up den senaste veckan. Ja. Där man bland annat kör en humming-challenge. Så då tänkte vi att varför inte köra en humming-challenge i... I podden. I podden. Så vill du börja ska med Ska jag din... börja med... Ska vi ta alla på rad eller ska vi varva? Vi kan varva. Jag tar en, du tar en och så vidare och så vidare. Ja, jag, Oj, se. Är... jag har nämligen min lista. Du får titta bort en gång. Aha, titta inte ska, för jag har min lista här på datorn. Jag titta bort. Jag du får bort. inte titta när jag mailar min lista till mig själv. Jag glömde göra jag det. Tittar jag tittar bort. Ja, ja jag är så aggressiv. Hela det är inte jag som aggressiv. Det är du som är defensiv. Nej, nej, Det är aldrig jag, det är alltid du, vet väl Jag vet så, nu ska vi se. Nu skickar jag den till mig själv här. Ja, så du kan öppna den i telefonen. Ja, jag hade ja. inte tänkt kan jag så jag bra? titta fram nu? Ja, det kan du göra. Okej, okay. nu tittar jag fram. Min telefon är lite långsammare. Nu ska vi se här om jag har fått något litet mail. Hamming challenge. Då. Är du bra på sånt här tycker du? Nu när du har övat en massa i veckan. Har jag övat på humming kan jag inte. Men jag det är mest, jag... mest nynnat. Men det är väl, ja. Ja, jag vet inte. Ja, Okej, okay, vi... Jag vet inte om vi ska humma eller om vi ska nana-nana. Vi får väl helst humma. Det blir svårare. Ja, det är svårare. Mm. Vi tänkte att det är en challenge som verkligen lämpar sig för att bara lyssna på. Ja. I ljudformat. Och kan ni kan ni ju gissa också. Om ni gissar snabbare än oss så är det ju jättebra. Då är ni winners. And the winners takes it all. Yes, they say. Ja. Som Abba säger. vad ja, det nu är. Ni vinner. Okay. Det är inget mer än äran. Okej. Okay. Ska vi köra varannan då? Ska vi börja? Ja. Tar du, tror jag. Mm, så ska ja. jag börja gissa. Mm. Och eh, då kommer den första låten här nu då. Jag är redo. Jag måste skatta färdigt först. Jag gör det. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Royals. Jag ser det inte så svart. <laughs> Okej, okay, den är säkert lätt för dig också. Okej. Okay. Eh, då fick jag ett poäng. Då ska vi se om du får ett poäng. Mm -hmm, mm -hmm. We can't stop Med mm -hmm, Miley Cyrus mm -hmm, <laughs> Ja. <laughs> <laughs> Okej okay. ja. Då har jag nummer två Den kanske är lite jobbig, men jag tror du kan den också vad <mulär> mm, <mulär> eh, den heter? Det är med Foster the People. Ja, det är eh, det. Eh, Men mm. <mulär> jag kommer inte ihåg texten igår. All the other points where <här> run, run, run Vad den heter? Du uh, tappar bort just den biten. Ja, jag tappade just den. Jag försöker se den framför mig i titeln i min Spotify-lista. för den en spellista eller den, den är med? All the other... Kids with the <laughs> <laughs> jag vet ju vilken låt det är. Jag har fått halvt poäng för det. Det är pumped up kicks. Åh, oh, pumped up kicks. Hur <laughs> vad störigt. Pump. Jag visste att det var någonting på PM. Okej, okay. vänta då. på. okej. men det var. då, okej. Ja, mm, uh, mm, I'm having a party. Mm, mm, ja. Mm. Party för två personer, toa. Ja. ja. ja. ja. Okej, okay, det var ju, ja, det var, du tog en sån jag inte brukar lyssna på så, det blev jag säga, hmm, vänta lite. Ja. Den här är lite rolig. <laughs> Okay. Busy, busy, busy. Mm mm mm mm hon Ace Wilder. I think nothing. Ace ja. Wilder, ja BC doing nothing, ja. busy doing nothing ja. uh, och uh, jag tänkte sen jag skrev nu kommer ju Hannes bli glad, ni har med det. här. Okej, ska vi se om du kan denna. Mm <här> mm <här> oh, <laughs> <fueling> uh, det låter ju som. Uh, är det Kärnebå? Det ja, men Käsa. Ja! Jag tänkte säga, va? Vänta lite här. Det var lite svårt. <mär> jag, jag, jag. jag borde känna igen den här. Ja. Mm. Då är jag nummer fyra. Ja. Håll i hatten, Johannes. Vad? <hueling> <laughs> Ah, eh. <här> Baby med Justin Bieber Ja ah, ah. Nu kommer jag höra den på hjärnan Resten av dagen. jag hatar att höra den här låten För att den bara skruvas in i min hjärna Och sitter där, okej okay. Vi får se om jag kommer ihåg hur den går Det kan vara så att jag är inne på fel eller. <här> Ja, eh, Bring Me To Life med med Evanescence. Ja, ja, det, det hörde jag Det var rätt melodi. Nå ja, ja. Nu har jag den sista, nummer fem. Vi får Se om du kommer ihåg det här om du har hört den så mycket. Men den går ungefär så här. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Trouble med hmm Swift. Ja. Oh. Jag sa att jag hade lätta låta. Okej, okay, vi får se om hmm kan den här. Uh. Vänta, nu fick jag bara jänsla för jag har hört så många andra melodier. Vänta. Nej, hur fan går den? Det Ni tar vi bort hur den går. Men linda då. Jaha, äh, äckligt med ja. ansiktet. Ja. Ding, uh. <laughs> uh. ding, ding, ding, ding, ding, ding. Yes. Good job! Det gick ju bättre än dåligt. Det gjorde det. Vi kan man ju Kanske. säga att det gjorde bättre än sämst. Men vi tog den flesta, jag tog faktiskt några låtar från din såhär... Äh, Min lista. Ja. Mm. Min smiley lista. Yes. Så, så att jag liksom skulle ta låtar som jag visste att du kunde. Men om jag skulle ta bara låtar som jag gillade, liksom. eh, så hade det ju blivit eh, konstigt. Ja. Nu skriver Niklas till mig och han undrar hur mitt nya tangentbord fungerar. Ja, du har ett nytt tangentbord? Ja. det Eller för cool stuff. Jag var, så, cool jag var, så, fancy jag var så trött på mitt gamla Ace-tangentbord som var trådlöst och tydligen... Billigt verkade som för att det hängde sig hela tiden jag skrev. Så att ibland så hängde det sig på en tangent. Så att jag skrev typ istället för hur mår du så blev det hur morrny. Typ eller sådär. Oj då. Ja typ hoppa över mellanslag och sånt. Men ja jag köpte ett. Det är Microsofts eh, tangentbord. Eller ja de har säkert många tangentbord. Men det. det är de som har gjort de. det. Det är ett gaming tangentbord. Så att det lyser upp när man... Man kan, ha, eller man kan välja ljusstyrka på tän på men bokstäverna lyser upp i alla fall. Cool. Och så är det så här, makroknappar på Jag är inte familiar. <laughs> man programmerar in så att du kan programmera in flera knappar till en knapp på sidan så att om du tycker in till exempel om du vill program när man spelar och sånt så kanske ja. man vill ha. Man, man har, kan säga, magier till exempel på siffrorna Aha, ja. så Du kanske du vill anda 1 och 2 samtidigt utan att bara liksom, trycka med båda fingrarna på 1 och 2 hela tiden eller 1 och 2 3 eller vad, hur många det nu är då kan du programmera in det till och med musklick kan du programmera in det så att du kanske klickar med musen och trycker in på en tangent samtidigt genom att trycka på just den här knappen då som nummerat 1 till 5 så du kan programmera in så det är ja det... Fiffigt Mycket Ska typ. jag säkert få någon användning för Ja det får vi hoppas annars Så är det ju en onödig Onödig funktion Ja men den, ja, jag är ganska nöjd faktiskt mm. Vad bra det var inte så fallet dyrt det, va? Nej 270 280 någonting Men det är ju överkomligt liksom. ja, Och det var ändå Det var bland de billigare att kolla på det fanns något från Razer tror jag också som var lite dyrare. Och så fanns det något annat sådär typ Logitech något som också var lite dyrare. Men det från Microsoft hade bättre recensioner så att jag tog det. Det är ju faktiskt jättebra att man kan kolla folks recensioner. Ja, det var, jag jämförde då så här eh, billiga, de tre billiga bästa produkterna på Price Runner eller vad det heter. Mm. Såhär, jämför de varandra och så. Och då tycker jag. Att det är faktiskt väldigt bra. Microsoft vann där för mig. Jag vill säga att man måste köpa sådana dyra saker som typ förut innan internet, när man ja. skulle köpa sådana dyra teknikprylar. Och så köper man typ en stereo eller någonting. För att alla ens kompisar tycker att den är bra. Ja. Men så visar det sig att man själv inte tycker att den är bra. Nu för tiden kan man ju bara så här. Om alla säger bara, den datorn ska du ha så går man in och läser en massa recensioner. Och så har de skrivit bara, den funkar inte till om man ska göra det här. Och så är det exakt det man ska göra. Och så ja, vet precis. man ju att, okej okay, då ska jag välja någonting annat. Om ni fattar. Jag uppskattar internet väldigt bra, väldigt mycket. Ja, jag med. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Men vad skulle man göra utan internet? Tänkte jag på Ringar början. Ringer i telefon. Nej, men vad vilken outcast man skulle bli till samhället. Ja. Oh. Så vi gjorde ju... Om man själv var utan internet, menar du? Och ingen annan? Ah. Ja. Då men, det äh, jag ja, men precis som när Abbe med så gjorde vi den här Would you rather? Så var det ju typ, det heller hellre bli död på ena örat eller bara för att använda internet en timme om dagen. Nej, ja, det var du och jag som pratade om Ja, just det. Men vi gjorde, tog vi inte upp den också när vi gjorde Would you rather? Jag tror det. Yes. I don't remember. Inte jag heller. Men i alla fall eh, så... Liksom, man hade ju blivit så puckad. Man hade ju varit som värsta svedigdemokratmedlem. Men så här: inte källkritisk överhuvudtaget. Någon bara säger någonting på en, bara, säger någonting, det är så här och så här. Och så bara, okej. Okay, säger man då. Istället för att googla om detta stämmer överhuvudtaget. Jag tycker det är så konstigt. Vad har gjort utan Google? Tänk om Google försvann från internet helt plötsligt. Och det är ju rätt sjukt ändå att vi har tillgång till så mycket information helt gratis. Ja. Som Google faktiskt ger oss. Liksom. Ni kan söka allt. Svitt i alla andra sökmotorer. Tänk om det skulle försvinna. Alla, använder, inga alla, använder, Google, liksom. alla använder Google ändå. Så, men ja. vad jag vet. De flesta. 99 av hundra ungefär. Ja, skulle man få sitta och skriva så här. www vi vill säga att man ska skriva någonting om andra världskriget. www.andravärldskriget.se När här fanns ingen hemsida som hette så. Eller liksom, man skulle inte kunna hitta någonting. Nej, precis. Så gjorde jag när jag var mindre, kommer jag ihåg. Jag försökte hitta eh, hemsidor så, på det sättet. Fast det var mycket lättare för mig, för jag skulle bara ha spelsidor. Så det gick ju så här, ja. typ spela.se eller spel.se. Och då kom det ju upp sådana grejer som så hade ju tur. Ja. Ibland. Det är ju faktiskt det Min mamma berättade om att hon skulle söka på jag tror det var på hennes jobb så skulle hon söka på domherre. Ja. Och det kom upp något helt annat. Det var någon av hennes kollegor tror jag det var. Var det en vuxen hemsida? Ja det kom upp. Hon sökte på bilder på domherre. Aha. Och ja, det blev roliga resultat tydligen. Det är ju inte så bra. Och det, var, och det var på nästa arbete om det var när jag var på komvuxen eller någon där skolan. Det var någon skolrelaterat i alla fall. Och så för det var, om inte jag blandade ihop historien nu. För det är, jag tror det finns flera sådana här roliga historier. Men så var det någon som har gått typ datakillen eller vad det var. Eller gått förbi typ och sagt så här, att Ja, vissa har tur. Ungefär något i den stilen. Oj då. Det är ju som, det har man ju jättemånga skräckhistorier om folk som sitter på Tumblr på sina typ mobiler eller iPads eller datorer och, och så kommer någon blömt att ta bort det där filtret eller vad heter det? ja eller så följer man bara så här. man följer en massa bloggar som ibland laddar upp lite lite tveksamma grejer liksom som man kanske inte vill att alla ska se och så kommer det någon och ser och så har man hela skärmen full av en naken kropp liksom ja det kan ju bli konstigt. Jag tänker lite på, det var inte bild eller så. Men jag tänker på, att Emma Blackery gjorde någon video. Hon ska läsa om, om det var dinosaurporn Eller om det var dragon. Ja, jag tror och, så, det är och så säger hon någonting. Och så hör hennes pappa det. Ja. Bara det. Och <laughs> liksom väldigt... bara. Yeah, I'm talking about my vagina. Och så där var bara. Mm. Mm. Mm. I'm just a dirty bastard. The woman is a dirty bastard. <laughs> uh, <laughs> ah, det ja, roligt. det är väldigt roligt På tal om Porn och Tumblr, det där det tänker jag på Trois Swan videon, han så ja, med. Hans pornblogg Tumblr. Pornblogg. Heter Ja, Pornblogg Tumblr. Pornblock Tumblr. Ja, det finns ju hur mycket sånt som helst. Oh dear. Oh dear. Oh dear. Men det blir lite dumt alltså när det kommer upp i en spid, som sagt, när man sitter och scrollar. Min mobil har förmåga att hänga sig väldigt ofta också, så att, men jag har inte råkat ut för just detta. Nej. Men jag tror inte ja, det... jag har skämt så mycket. Hur tror jag det hade varit bara med att bara, tittar du på min display? Eller liksom, what up? Eller <laughs> när vissa typ kollar söker på saker, typ på Youtube på en dator... Som man inte brukar titta på i vanliga fall. Och så när man själv ska gå in på Youtube nästa gång. Så får man rekommendationer. Så får man rekommend konstiga rekommendationer. Jag har du råkat ut för det? Jo, det har jag råkat ut för. Jag råkar även ut för en spännande sak häromdagen. Med Spotify. När vi satt här och ja, just det! Till. Så gick jag på toaletten. Och vi hade Spotify igång och lyssnat på en massa trevlig musik. Och så kom jag tillbaka. Och det, då lyssnade jag också på någon så här. Vanligt liksom. jag reagerar inte. Sen får jag ett meddelande på kvällen från en kompis på Facebook som bara What för att då står det att jag har lyssnat på heter han Eilert Pil armgren honk. någonting något något något något något något något något något något något att jag har lyssnat på det och jag har lyssnat på massa låtar och ser det länkat, alltså så här, man ser ju en liten albumcover på, på Facebook så här. Linda har lyssnat på mm. och så, så här Så på albumcoveret så är det typ någon tjej som typ skelar och så bara, svenska tokhits! <laughs> så alltså typ flera låtar av honom och jag bara, va? Vad är det här? Jag har inte lyssnat på det. Så gick jag in på Spotify så ser jag i sökhistoriken att det står den här artistens namn. Och jag bara... Ja. hm. <laughs> <skratt> brukar du sätta din Spotify på private ibland? Nej, inte min egen. För jag brukar inte grejer. lyssna på vissa sådana här grejer som jag inte... Men jag har lånat Daniels Spotify ibland. Och då sätter du den på och då på den. sätter jag den på private. För att jag tror inte han vill Hela, hela världen tror jag att han lyssnar på Samma musik som jag gör varje dag Jag sätter mig in på, på Private Ibland När jag ska typ, nej men jag vet inte Ibland sätter jag det på när jag känner att Folk kommer tro att jag är knäpp nu Jag lyssnar inte på så mycket pinsam musik Men det kan vara mer att Det är typ en Söndamorgon och jag är ute och promenerar mm. Och så lyssnar jag på värsta så här Skrillex typ Alltså, så mycket Asmycket dubstep och sånt Bara för att jag är ute och går Och vill bara ha någonting så här som bara Ut och går snabbt Och tummar hela huvudet Och så lyssnar jag på jättemycket sånt Och då kan jag tänka att Nej jag lyssnar på fem skrillexplåtar nu Private För jag tänker lyssna på 50 till så, oh. så gör jag Jag tänkte mer om du fick någon så här Bieber mode någon gång så här Och bara Ah, private kanske. <laughs> jag brukar inte ha så mycket deeper modes faktiskt. Ah, ja. det är... Jag har haft så här, jag brukar ju få typ Miley Cyrus mode och sånt. Men det brukar jag ändå sätta på private. Nej, det är väl inte så pinsamt. Det är inte så pinsamt. Inte, har jag lyssnar sagt inte på så mycket pinsam musik. Jag tycker inte det finns så mycket pinsam, eller? Nej. Jag antar så. att om jag lyssnar på någonting jättekonstigt så ska de flesta fatta att jag lyssnar ironiskt. Vi <laughs> är ju en hipster. Du är Nej, en hipster. Jag inte. Ja, okay. Har ni eller du har hört, har ni, så säger jag som att vi är massa som sitter där, men det är vi ju nästan. Men uh, har du hört eller har du för jag berättat om det här nya hipstermodet. Ja, att man ska se en så svensson ut som möjligt. Eller vad det var. Ja, det kallas då alltså för normcore. Och det går ut på att man ska se ut som vem som helst. Man ska se ut som en bananfascha i förorten typ. Nej men, förorten. Nu tänk, jag tänkte mer såhär suburb, sub, sub, ja, suburbia. Ja, vad heter det? Suburban, är inte det förort? Jo, men det blir inte samma på, i Sverige. Jag tänker mer med i villaområdes... Ja. Säger man förort här så känns det som att man menar typ lite sämre område. typ. Men det är inte det jag menar utan jag menar att lite så här, väldigt, väldigt... Tänk om man har så här villa Volvo-familj och ja. hela den köret med foppatofflor och strumpor i. och Man ska se så vanlig ut som möjligt, det är den nya grejen. Jag vet inte om jag har sett så många haka på den. Nej. Det är ju lustigt ändå med vissa människor... Kan jag tycka som är så himla intresserad Av kläder och sådana grejer mm. Men folk som verkligen inte verkar Bry sig för fem öre Eller det är klart att man inte måste Bry sig, nu låter jag jätteytlig, Men man måste inte bry sig om vad man har på sig Men jag kan tycka det är så Konstigt med folk som verkligen klär sig Normcore Så att säga När man, ja, Står du vad jag menar, att. ett par plain jeans Och en så här Helt Vanlig vit t-shirt typ så här, Ingenting som sticker ut Bara du vet så här, En sån t-shirt som går ända upp här I halsringningen du vet Har du en som på dig nu? Nej det står faktiskt skolan först på den Ja jo, men alltså, Om du tänker dig en sån fast utan tryck För ja. tryck t där har jag ofta såna Såna utan tryck Sånt jag har gått på, äh, Till gymmet med Ja men precis det är det jag menar men så här väldigt basic, basic, basic. Nu ah, då menar jag de människorna, för jag har typ gått i skolan med sådana personer som aldrig någonsin har någonting annorlunda än det. För det känns verkligen som att de har kläd på sig för att de måste. Såna personer är lite fascinerade. Då. Ja, fascinerade. Jag, har börjat, jag ska skapa på den här hipstertrenden med glasögon nu. Just det, det ska du göra jag har, nu har jag hittat ett par som jag vill ha. De kostar 11 kronor tror jag det var på, på Ebay. E ah. Och de liknar dina vanliga glasögon. Kult, de jag har båda mig just nu. Yes. Kult. Ska du, har du köpt dem än? Nej. Nej, jag har fördöver. Jag hade inga pengar på mitt, på mitt PayX, heter det? Paypal? Paypal heter det. Så att jag har fördöver och det borde komma, ha, ha kommit över antingen idag eller imorgon. Nice. Det jag har inget kontokort som går att koppla till Paypal, de blir lite kinkiga med vilken typ man har Ja just det, för jag ska inte säga det annars Kan man koppla det för det har jag har gjort för mitt Man kan ju koppla sitt bankkonto Åt andra hållet kan jag göra och föra över pengar Från Paypal till mitt konto Men Ja det är ju bra du och, så så och så kan jag kopiera, eller för jag, nu för det jag vill bli bankgiro Till mitt Paypal-konto För jag, det har funkat Jag brukar köpa e-kort annars När jag betalar på nätet För det har funkat Mm. För jag har Visa Ung och då får man inte betala på nätet Med sitt vanliga kort Utan man får göra så e e-kort Det funkar typ överallt det jag har köpt e Typ Steam ja. och sådana där grejer Men Paypal tycker inte Om det, det var ju, De vill ha ett var vanligt Visa-kort Stupid Paypal Och jag ska snart Skaffa nytt bankkort mycket ut Utstart. Så jag tänkte jag skulle byta då till vanligt nytt visa. Ditt bankkort kommer fram till när ibland går ut en månad efter mitt. Ja. Oj vad innehåll. Vad intresserade folk är att jag vet det här. Det jag glömmer av att vi spelar in ibland så att jag bara sitter och det bankkort går ut en månad emellan. Oh, jag har faktiskt ett fint bankkort. Ja du har en hund på det. Ja det är Mios mamma. Det är jättefint. Jag vill också ha ett bankkort med en bild på. Jag funderar på att byta ut nu så att jag har Mio på nästa. Ja. Jag kan göra ett med Clementine bara. Ja. Men då kommer mitt. Och nu pratar vi mer om bankkort. Mitt bankkort kommer bli svart då för mitt är vitt nu. Jaha. Ja just det. får ett. För att um... för unge, unge, ungdomskortet är vitt med orange. Det är för att man är ung och inte har några synder. Sen så blir det svart som svart som synden. Sultan, svart som synden blir det sen. Synden, ha, ha. blir gammal och har syndat en massa. Ja, om man ska gå på sånt så är synden jag ju hjärnet hela tiden tycker jag. Fy, hy. fy. Med mina preferenser och allt svårigheter. dina tankegångar. <laughs> ja, det ser du. Men hur länge har vi hållit på nu, Rasmus? Jag kan kolla här i min... Så att vi inte håller på i 52 timmar, för jag tror ingen orkar det. Teflonen, här ska vi kolla. Till din Till teflon. Teflonen, vi ska gå in här i menyn här. Kolla. Menyn. Vi har på i 40 minuter. 40 minuter. Har du någonting du vill tillägga? Något tillägg, något tillägg. Har, har vi någonting? Just det, vi hade fått en fråga. Har du fått en fråga? Ja, vi har faktiskt fått en, oh. en fråga. På... Um... Vi har fått en fråga här på... Jag såg frågan nyss, nu ja, bort Ja, det var för att jag glömde att klicka bort mig från hashtagen. Nu ska vi se. Vi har fått en mm. fråga här. Från Frågan är från Hattis tycker till, att mm. Hattis Sandman på Twitter. Och hon skriver, för jag tror det är en hon, jag tror jag har sett personen innan. Det spelar ingen roll men det står att jag är en flicka så det ser jag antar det. Att, eh, hon undrar i alla fall Okej, okay, då ska vi se. Jajamän, den spelar in. Oh, vi hade lite technical dif difficulties här. Difficulties. För vårt inspelningsprogram ville inte vara med och leka. Men i alla fall, eh, hon undrar om ni skulle få vara ett djur för en dag vilket skulle det då vara? Spännande fråga. Har du något svar på det där som är Jag tror antingen typ en delfin, mm. för att det, jag skulle vilja kunna simma runt och hålla andan på havets botten jättelänge. Eller någon form av fågel, för det har varit väldigt spännande att flyga också. Det hade det varit. För det är liksom så här för en dag, en hund eller någonting, det är så vardagligt. Man gör ändå typ, man äter, sover, går ut och går, leker. Ja. Det är liksom inte så, det kanske är kul också, men... Inte för en dag. Nej. Men alltså, om jag skulle få vara ett djur för hela resten av mitt liv så skulle jag vilja vara en katt. Det har jag sagt tusen gånger. Ja, för de har ett så jävla gott liv, liksom Bara leker, chillar, äter, gosar, solar. Bara ha det bra. Mm. Men inte för en dag. För att det kan jag göra en dag. Man kan ägna en dag åt att vara som en katt. Jag tycker faktiskt att folk ska ägna en dag i veckan åt att vara katt. Alltså, bara chilla och ta det lugnt och göra nice saker. Men, alltså jag vet inte vad jag skulle vilja vara för djur. Det skulle vara häftigt att vara typ en speckhuggare eller någonting. Ja. De är så jävla coola. Det hade varit häftigt att få vara så stor liksom, ett ja. sånt stort djur. Men nu, vi, det är väl dags att vi runder av då? ja. Och ni hittar oss på Twitter, Youtube och Facebook. Nonsenspodden heter vi på alltihop. Alltihop. Och vill ni ställa frågor så är det hashtaggen Nonsenspodd som gäller. Och vi vill jättejättegärna jättegärna ha frågor för vi tycker det är fruktansvärt roligt. Peppa oss, Och peppa oss. Och peppa. Och kommentera här i kommentarsfältet för vi vill jättegärna prata med er och vi kommer svara på allt så gott vi kan. Yes, we will. So, um, see you later, alligators. Bye-bye. Puss-puss. -bye. Hey-hey.